נמו שנתם, ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם. מגעלתך, אלוהי יעקב, נרדם ורכב וסוס. עתה נורא עתה, ומי יעמוד לפניך מאז אפיך. משמים השמעת דין, ארץ ירעה ושקטה. וקום למשפט אלוהים, לחושיע כל ענבי ארץ סלע. כי חמת אדם תודקה, שארית חימות תחגור. נדרו ושלמו לאדוני אלוהיכם. כל סביביו יובילו שי למורה. יבצור רוח נגדים, נורה למלכי ארץ.